Alamo al-rijani, unna'u al-hayati Aqmarul laadi, manarul hudati Alamo al-rijani, unna'u al-hayati Aqmarul laadi, manarul hudati Huvu audio iznanih bitveni resala's studio kerser Bismillahirrahmanirrahim. O pjernici, Bojte se Allah'a onako, kako se treba bojati. I umirite samo kao musliman. Svi se čvrsto Allah'ova užek držite. I nikako se ne razjedinjujte. Sreknel havaná, wa adeku anabijan mil uvati. Wa adeku anabijan ايا من تسما وخلى المناما جرى العمر يمضي ورانا الحمد لله نستعينه نستغفره به من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله تعالى فهو المقتدى ومن يضل هم الخاسرون اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه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 ostala nam je još jedna stvar od pari koje kvare abdes a to je jelo devinov mesa tako ko jede devino meso, bilo da ga jede prženo, kuhano sušeno, prijesno čak kada bi ga pojel treba da pomijeni šta abdes prema si muslimu Fahihu da je čovjek od žave da je čovjek pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallame hoćemo li se abdestiti ako budemo jeli meso od sitne soke ovaca tome. kaže ako želiš ako hoćeš abdestiti a ako ne ne moraš pa je upitan a hoćemo li se abdestiti ako budemo jeli delino meso, kaže da abdesti se ako budeš jeo delino meso i to nosi Albaraj Ibn no Azi, brodi Allah anhu, da je poslanik sa oznam rekao abdestite se od mesa delino, ste jeo del delino meso a ne morate se i nemojte se abdestite od mesa sitne stoke i ovo je stav imama Ahmeda, Ishaqa, Ebu Kajtane i Munzira i Makhazma jedno mišljenje od imama Šatije i oda Broga Shekho, i sam ime drugi dok većina Isfamski učenja ka džumhur zači smatra da jelo devinov nesa nekvari abdes nekvari abdes to so, je sa imama Ebu i Malika Šatije po dugom mišljenju tevrija Da se tajni po drugom mišljenju, šta to znači? Novi mesec. Novi stari mesec. A kada kažemo kod imama Ahmeda po drugom rivajtu od imama Ahmeda, šta to znači? Ha? To da znači finiše imam Ahmeda. To su mišljenja koja su preveli njegovi učitelji od njega ili na osnovu znači njegovih a a fiksnih pravila oni su zlačeni znači kako mišljenje bilo imama imama Ahmeda po određenom pitanje. Fadzačno ono po nekoliko rivayeta, nekoliko verja imama Ahmeda po određenom pitanje. Čak po nekad ima ono po četri ili treti ili šeht terziah po određenom pitanje. džumhur uleni ili večina smača i to mi še niskupe neskelefa da nečeba abdu suti unesa. Nafazlutad hadisom, kome je džavit, kome je kaže Žadnja stvar koja je bila od poslanika sa osrem jeste da nije abdestio od onoga što dotekne vaka. Da nije abdestio onoga što dotekne vaka. Kažu ovo da nije abdestio od onoga što dotekne vaka obuhla sa devino i sve druge vrste mjese. Jel' tako? To vrste znači mjesta bez razlike. Pa kaže ne treba abdestio. Na ovom nežem odgovortila na način da kažemo riječi Čađevi ovome hadisu su občenike ili posebne tak sve a hadis je to s temore jeste poseban tiče se zači čega ne ne znamo ište pa ono občenike ono je poseban pa ne možemo občenitim hadisom dokinuti takav, poseban yes, jer poseban yes. poseba ostaje na svoje posebnosti dok ne dođe ne došao hadis u kaže ne morate abdesiti nakon što idete na do jednog mesa što je da je bilo da znači taj propis da i dokinu i druga stvar ovdje se a kaže se u hadisu ono što je da a kada bi čovjek pojao prijezno devino mjesto ovom sabrist, jer je još ta devino devino mjesto, čemu sam sabrist, pa ovdje vama se tiče znači on ga što je do tako vatra kada bi ne oslušio ga do tako mm. nije dim ga doći čo svakom slučaju znači bilo bi potrebno nakon toga da se abdesti neki kažu da se ovdje pod abdestom niti na stanje ruku kažu ne morate abdesti, već te mi da je se mislilo naredom abdestice po poje ruke. Međutim, ovo mišljenje ovaj, nepoznatog od islamske učenjaka a, koji su vrijedni spomena na omoj mjestu i ovo mišljenje je basilo sigurno bez a, a, ikakve sumnje, jer u to nije poznato da se kaže kad se kaže udu ابدس ده ایست ایشت عغده عذیمانه ابدسا ای طرانја одређених одређених дела тела којим се назива те и се поред за тај и бадет који служи за намаз и за друге ибадет Како дајте ваши пет права треба да се абдеску Има нови када говорио شرм محدد الى شو هو على منهاج كومеда висо мо صحيحا када говорио каже преспомену Dalilem Vajim tjane u Jumhuru ala akhirafe Kaže ovaj mersed U Udymanju je kaže jak Dalilem Svod da čemu? Argumentu I je u Jumhur ili lečira isa isti pranika, jesulto jesulto to mi še je da ne treba Abresa Pa toga je šta imam ne je uvjel Šta? Argument. I nisu dvuz tako da gledamo argument. Pa ako argument jak? on i imara imara dženšen vidi sad kličija što onda produžujemo se vraćamo na argumente jele dženšenacija u komentaru što sahiha pripisuje da su četiri halife smasvale da, se, a, a, da, da ne treba se update niti tako je međutim šejh al-fadi kaže da je imao studije on misli što im prtomama i to nije poznato da je prenešano u ođi već je to, kaže, pomješano i to neko pobrkao sa ovim drugim hadisom a da se ne preda abisu do onega što što dotekne znači, što se spomenu taj neko kaže to, već to možda da premio, nakon toga učinak spomenuje je te liječi na Melovi, spomenula je te liječi liječ, znači u, u Somasahihu, istaveći da se to odnosi na 11. mjesa, to je spali na ono što dotekne, na ono što dotekne na i ovdje ima jedan Jedna poznata priča koja se spominje kaže se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se hoće kaže da se ne abdesti nakon mjesa, je wa sallam, jednog mjesta, ljudi je taj je Poslanik prošli nekoliko dana sa skupinom ashaba, pa je onih njih pustio vjertak. Pa je Poslanik sahaba rekao: "Ko je jeo jednog mjesta neka se abdesti." Jelo je sama ta valda kažu, kaže se: "Ti, ti, idi pa pomeni abdest." nego kaže: "Ko je jeo jeo jednog mjesta neka ide." omenit hadis. Se a šta se tiče što se tiče je. Slobda, a što se tiče metna Koja ona hadisa, ona je munker cudna, batil, ne vala ništa. Izviš razloga. Prvo, postani saßerdem bi da je selavanta sami, pošto on ko koristi da ljudima dođe i počne vjeruje da on je selavah, pošto on sam kaže. Sve ne jau da imamo mjesto, Kako se to nije razumjeli? Vsi koji sviđo ne gledeš, tako? Nemože Pa je Allahov Poslanih pravori dači govorio nešto, govorio nešto, što ljudi niso razumjeli, pa što ljudi svatali se prepsodnisi na njih a se ustavni, ovdje se na njih. To je objeđanje Allahov Poslanihka, sallallahu alaihi wa srde, što nije dozvoleno. Što nije nikako? facciamo spomeno fatto un accordo now i have it now no peace e quindi colonna tactics facciamo spomeno come ci siamo da vivi avevamo accordo invece spomeno ad ne ho abitano accordo da poi guardiamo bene bene se non serve più com'è l'hadi giadra disse me lo come caje ti c'ho che che dove ho fatto lì da solo non so nemmeno facciamo sta adis stato un maestro teacher so che se avete niente A kaže, hoći li se abdestiti? Ako je jedno ne ima meso, da, abdestit ćete je jedno ima Pa znači, nije taj taj nego sam pitao toga. Pitao i na osnovu pitanje o Pa nije da sam nikako pričao. Se nije da sam nikako pričao. U jasno je ukažao da je postavljeno pitanje i Allahov poslanika, vallahu sveme, da je odgovarao. Pa tako je, mislim kojima se kaže, abdestite se, ako je jedno je to dobilo meso, a ne može se abdestiti od meso od ovaca, od koza i tako dalje, To je radija teni o kakru, u znači li, radija teni se tane kad hadis u znači je kada odi hadise u sano sahihu, ono jedan da mi se stomre hadis drugačka priča. Na druga mi se samo dva reda u lijeduri čemci iz tog hadisa, bo do je urođen ustar koji doka ziva. A tato neki hadis tanevi dva, tri, četri, tredješt puta, jedan hadis se samo sahihu ponovio 36 puta. I Išto hadis? ali sve različni, nijedan ni, ni, hadis nisi sa drugim ili ima različan lancu ponosnata da ukaže na puta ako im je prenešen taj hadis i ima različan lancu hadis ali je došao znači s tim hadisom da ide da i vuče 36 kori kada je Allah hoćala ili rahim jeho Allah pa znači ova priča kakva je slaba lancu potpata kakva je slaba i svojim kontekstom i nije nikako privaciva već je najstavnije kako kažem vam neovišna sliče znači uzimanja a abi sa nakon je unesa mesa ovaj mezdhed je jakodno čemu odnosno yes odnosno argument sad da neke koje ne kvare ima još jedna stvar ja to baš kusimako vid ja za krv da pone do čol kola aće o da se stvari šta se one stvari koje ne kvare a sada se stvari koje ne kvare koje ne kvare Prvo, da čovjek dočakne svoju suprugu Znači, bez a, da između znači, toga ima pregleda kakva Da ima odjećaj i slično tome To je neslimo, imam tri ničenja, to nislimo sklučenjaka Prvi sad je da dosičaj žene kvari atle srćelite Dok se da tako ga zahti kaže kada bi dotakao stoje žene dietu jeste intenzimalno. Jes. To je mnogo šati, to je je mazma. I to je ibn ibn Nasr i ibn da le levari občanit. Da sorry, je se pomenuo imam Abu Hanife. I to je Majed Muhammed ibn Hasan al-Shaibani, Qasim Muhammed ibn Hasan al učenik do Boha nije jest. I to je myšlenje na Abbas, i Tausa, i Hasan, i Basria, i Odebroga, i Šeš, u Samovinej i druge. I to je myšlenje, da da sa žene kvalit adres, ako je da sa šehretom, u složbom, a to nije, da ne kvalit. To je myšlenje imama Malika i to je poznat to kod koji imama Ahmedu, njegové ta myško. Onmi u to do ka tori jećci ma laha tebara ke utala, Eu dane sstumun missa peem todi do ma em, te Ili a to plae ako dotaknete svoje žene, pa že te vode kaže lise abite. I doste je ditnu nesolda u komentaru o izvru da bno bnu omara komentaru, ako dotaknete svoje žene kaže kaže ennen lepse ma l-jima'a kaže doticaj je sve što je manje od od odnosa, A međutim Ibn Abbas je imao drugo mišljenje znači nije smakao da se ovim misli na puko, znači puko doticanje u sastom slučaju imam šak ako je odobro mišljenje, kaže ako je hadis, ako je hadis Mabeda Ibu Nebate je ispravan kaže onda ne mora se abdest a to je hadiste poslanik s.a.v. ljubio jednu svojih žena i izrazio na namaz i nije ponovo abdestio znači ono svoje sam svojeno tri mišljenja to li sam svičenjaka <kuh> ali najbolje zadaj najistranije mišljenje je da da taj žene ne kvari abdest bilo sa prohtjevom ili bez prohtjeva Zato imamo nekoliko argumenata. Prvo dokaz do je Adisa iša radijallahu talanah koga država muslimu sallam sallam sallam. Kaže, jedna večer je poslanik. Izgubila sam, kaže, poslanika, sallam Allaho sallam. Izgubila sam, to je se, mislila da je izišao on. Kaže, pa sam se obukla, kaže, i krenula da ga traži da vidi kod svoje svoj žena učišao. To je bilo njeno večer. večer pa sam, kaže, krenula, kaže, pa sam udavila sa svojim stopalom o njegove nobi, idem ja sam kaže onaj što pa sam onda spustio sada svoju ruku da vidim šta je pa sam kaže vidio da Allahu kosa ni na njegova tepalo. A on kaže da težbi i do takva ga iznači da je to stvarilo abdus poslaniku sallallahu alaihi sallame on je morao teki tako a nije teki sama da je teki ona namaz pa kaže do ti saj iznači žene da kvar iznači abdus posto je imogućen da je poslanik imao na mesta posto je ne posto je nemeđutim čovješnije Pa dole ste ona ona razmjevanje pa da ukazuje da znači da snoge bile gole na što se dio neki namaz da se dio ponešto malo slobode više kako stinu mesta na stavaju svojim kućama mjestima i sve što tome što je čestoo ukus i znači čarapona da tako smijetko kad nema drva da nema to mehlam sve boliš što se pa se onda zapinje da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I ovo ovaj i tam sličaj se uzmeju za dokaz I kazi da se treba iz sopala Kupiti na čemu <laughs> ja <mim> Na sebi <mim> Kad ja, je sam razom svoju ruku Na njegovu sopala I Allah hoća kao Jer moga je ima ruku Sve znamo za sopala Najazom staviti u meroj znamo za sopala Iako je tu spor veliki kod islamskih pravnika Učenjati svetne pravne škole Ne vidjeli da je to svoje To što vi radite on ne vidjeli to svoje A hadisu kada je rad Može biti Satov slučaju, znači hadiju sajiš je bi mogo biti dohokali. Drugi hadiju, hadiju sada je bilo že Buhari, Muslim, Ayakha, je nama s ne da je, da je po sami, sall'a sallam, tanje on namaz, kaže, Ayakha, bihre su sobe ki jesne. Pa kaže, radit ni ženeve, a ja ako tu ženeve nemožu ti srđe, nemožu biti braći, toliča je soba. Ako žena pruži noge, nema cede. Znači, to je koliko? Metar sa metar i pol, dva sa dva, tri sa tri. Ne može biti tri sa tri, šta će biti dodati, samo ono biti puno. Znači, veliko, tako? To je metar i pol sa metar i pol. Soba, kaže, ako pruži, pa kada bi kaže ja pružila noge, tjero uči, tjero on pio ja ono pa uči, da učin složi, stavio, on bi mene uhvatio ovakto zanogu, kaže, pa bi ja toluta noge da on može učiniti tese. to za A može bi bilo dota kao prekodiče, Pači, znači moguće, moguće, moguće. Jesi. I to god, doveo ta deka da staje kad je dotakao bi mi nogu. Dotakao bi mi nogu. Postaje znači moguće, tela postaje duga. Pomaj hadis koga što spomenuli, taj se panikovala strana ljudi, jedno stoih žena izazvio da na nama ani abdestio, o kojega postoje pištenja raziloženje se i to je dače veliki povod raziloženja među učenjacima, jesom je što sam sam na našem prvom predavanju, a to je a, raziloženje u bjerovstojnosti određenih šariatsko pravnih argumenata nalazka se tiče hadisa ili postupaka sahaba svi da ima ta predaja, ali jedni kažu mi je da priha tamo to je sklava, tako da ovoga hadisa drugi je priha to i tako da li sve hlubani ove ovaj hadisa sve nevjer dostanem imaju nema koja ga odbacila, s takvom slučaju Ovaj, uh, ono što je jače i preče i spravnije da to ne kvari narešto ako znamo da čovjek često boravi učin sa ženom često postavlja mogućnost do vira itd. to je bilo veliko operećenje to je bilo veliko operećenje čovjeku tako da ovaj da je istravo mišljenje Allah je gdje zna da, da ne kvari abdest i narešto to znamo uh, Ako znamo, znači, kakve su, su kuće bilo vreme, poslanika, znači, kako bilo ti jesme, tako znači, da da ti dođeli bili česti, onda sigurno, sigurno, sa so te, so te strane, da bi mogli saditi da to neće pokvariti, neće pokvariti abdest, i ato, osnovno, se vraćamo na argumente koje smo stominjali. Umeđutim, no, učenjaci kazu, ako čovjek da tako ne ženu sa prostima, lijepo je da abdest da malo ugasi svoje prožude, kao što, kao što a, abdest i da se šta? To ne znači. To je niz. To je Čovjek je da Ali da kažemo da je važiv, to je malo daleko. Izlaža krvi iz tijela izlaža krvi iz tijela taj, znači taj izlaža krvi nije na jedan od dva otpora s tima mjesta, jel? Znači, da je bilo znači da izlazi s da je izlazi znači zanavnog otvora istavno je istana slučenja kada takva stvar ne i to je mišljenje mama Šatije i Malika dokazi mame Buhanice da to kvari abdest i to je poznato mišljenje u handelijskoj stranoj školi ako je količina abdesta već, ova, iz, iz, krivi koja je izlazi velika znači ako krv izlazi u većoj količini manje kvari u manjoj količini ne kvari tako dali, iako ovo višljenje razdvaja i izlazivanje u manjoj krvi ne nema argumenta nema prosimna argumenta za to ispravljeno je zatim da ne kvari mi smo o tome govorili prethodno nećemo spuno izražavati mi ćemo samo da svi hadisi koji obavezuju na uzimanje abljata nakon potičaje krvi su šta slabi nisu vjerodostajni hadisi esnova je da čovjek odizme abljata šta da ima da ima da ima abljata da ima abdis i nemožu bohazati da ne ima abdis osim da ima mojistrani argument ili co intenzu stramika evo neki ima mojistrani argumenta neki ima ošta co se je stramika fai preče zači odje neotežavaju ne neotežavaju i hadis jabila ki u radilaha kada je posanje komu da smoga kada sarkuča kada je gadao mušik muslimana sestrelama kada je kadao Kad su primijetile sada šta se radi, kažu im sada što nisi? Kad se to zvao, učio jednu lijepu suru koju volim da učim, kaže pa sam mrzio da je prekine. Da pa je čekao da volaju pa ovaj povode jedan put, pa iščupa pa drugi put. I tako tri puta nije se pomjerao sigurno da su, da je tada, tada znači krvarila njegova rana. A nema sumnije da je to došlo do poslanika s.a.v. jer on treba bio tu prisutan. A druga stvar, ovaj... <coughs> Da Allah još ono negdje zove da takva stvar pođe, da se iz svega uzme još ševetke propise, a da poslani kao to ne bude obališten. Zato je daču, prekao, kaže, i jeste da ću, Allah poslanih rekao, kaže, poravnalajte sakove i pospunjavajte ruku i tožko ja vas stidim i za moju leđa, kada svi se ruku isržim. Kao što je vidio da se okre, zato je vidio što rade Iza a tako kada stajemo ljudima tako pranao i stafo ila se stafo i dobro izbiti, irame uz rame ila se kada učlanci, sensperiti ila tato Allaha u Pasani karebi, ila tato dašlo i Bukhari vam sahil a dobro dadao, ono sajidugi stajevo Allaha u vidio a ono to vidio ono to, kad je malo suldio ači ashaabi su konjali, suplok na tako i druga sada no Allaha u Pasani kada jala svidimu namazu tako sui kaj to znači doka zada Allaha u Pasani daje vidio, znači tako ashaabi karebi I znao je to i nije to sudio Tako znači ovdje da ovaj asfaltan krv Bočkala on je kanjao I nije znači niko rekao da je šta pokvaren Adresna, tako način ta I isto tako zašao od Amara Radi Allahu Ta'ala Anhu Znate predelj koji biloži iman Malik I drugi koja pa je vjero dostojna Bez raziraženja međi sanci i mučenjacima da Omer sadae oni, okay, Ab Abu Lublue Al-Majusi kada ga ubo na ovim Jeski. On je ibn Hafsa i Rizanega on je ga poko. Da da ka njega kao ibn Abbasija je mene Omer ali sta Ljudi se svehane se očer dika, subhanallah, što je, što je stao sa kirajatom? Nikolada sada se desilo. A ovaj ubo Umara radiju allahu te I pored njega ubo, još rime s ashaba. I sedem je umrlo od toga. E, tako došlo Bukhari ono sahir. Sad je nožo u vatru. I samo dok se dotakne, gotova. Pa je nakon kad je vidio, kad me jedan ashab bacio svoju vrtašu, jedan u glavu da ne da što sam me sebe treklo. اذا تكرم الرسول رضي الله تعالى عنه و تو بكرم نمازي دوغرسيو نمازا برحمان بن عاود كطريقه البخاري الصحيح تكفل سورهما او تشاتكو نستا دوغرسيو نماز ايودا سيвати پسو زي عمره رضي الله تعالى عنه نسه نو سوء كوچ اوای اي ديودا سيدا كو قدانا نماز كاز است صلاه لا حظ في الاسلام من ترك الصلاه kaže jeste namaz, namaz nema udjela i s vama onaj ko ostavi namaz pa bi dolazio i kanju a njegova bi rano šta? ciri na krvi a ko je to bio učenio do amara? a ko je bio učenio da sada koji su bili do amara i koji su to gledali niko nije osudio ti, ti ne moraš kanjati ne možeš kanjati tako je što tako a mogu i na ovo i tam slučajno da se vraću odgovori je li tako? Kako mogu govoriti? Kako je tako da čak 30 ljudi ne mogu se dogustiti? Panescu kao što nam kaže, ortanje kako hoće ako može demokratija i kicete okotijela se nema razloženje na distancu, niti da se to da može krug oko koje se radi što. Ja tako, iako radi se znači u kasnijim generacijama, dok prvi gradaci govorili su po consensu, tramite na vrši poko da seta kučinjaka, tu je onda konsenzus, zato je taj mjesec, seta to zavarala až to bilo ba' u sato v slučaju Imam Bukhari obilžio štome sahihu sa ispravni na antem prenosla tada je Hasan al-Baske govorio kaže ma zale muslimune ki jerahatih kaže muslimane odobje kanje u svojim ranama znači ranje i kanje u svojim ranama i to za fi neko suđiva tako da Allah namil je zna ispravno zaši da kdo nekvari abis isto takto Itazak Itazak Ah, povraćanje, nekvari, upbes, i oni smo govorili da mrzhbe nema sofistice povraćanja kao metebulane kada se, kada je pitanje, kada je pitanje krvi. Ista znači mišljenja imaju i spomenuo smo hadis Ibne Bilalha a debuljabda rabijallahu anu da je kosanik s.a.v. povratio da se, da je prekinom post i da je abdestio da je prekinom post i da abdestio međutim, dobesni smo tako da kosanik s.a.v. ukazuje naštena desu nije da ne ukazuje na obavezi jer tako, ka Allah u kosanik Samo obdjes ti um, razgovor sa televizije na radio, on da se razvija zato nego to znači je sumet da se da se čini. Što će ta star, snijanje u namazu. Prije u namazu. If you're speaking at solution, da snijanje mimo namaza ne kvarja abdes. Što nas nije mimo namaza kako god da se napije, to ne kvarja abdes. Na mujtim, god is a star ili razloženje Kada se čovjek nasmije u namazu Nasmije se čovjek u namazu Kad gleda kroz prozor Šta ljudi rade napunje onda se mora smijeti, ali tako Jer nije skrušao namazu, niti zadao mjesto i tako Danas kad sam ušao u jedu džaniju Smo bili u put, stanjali slohodne, čovjek sedi na stolici Ja ulazim iz džanije, voze ima do sapa 20 metara on se je okrenuo sa soća i cijelo vrijeme gleda u mene kako htotpuno se okrenuo u sibre i glava htotpuno okrenuo u drugu stranu i on gleda kuda ljudi hodaju ko ulozi, ko izlozi, ko dolozi, ko kasni, ko ranini itd. Šta to je celik imao s toga Kome je on celik, kome je on okrenuo se Gesto je zdigalo u runke i rekao, Allah, otvar, se predajem gospodaru moj. Kad se okrećeš levo i desne itd. Nema odotrega ništa. Kažu mi li, nema ništa, Allah najbolje zna. Čovječ tako pa kaže poslaniča, znam desetinu, deletinu, osminu, sedminu, šestinu, petinu, petinu petetinu, i tako neko idem za maža, nema ništa jer je ušao u namaz, ušao iz namaz, nagupizaš ne da nagupizaš, to je imao učio, nego da nagupizaš koji imao veća razstavljao možda niko ne zna tako je znači da uđe namaz, da je iz namaz nije stisutan tako pa je fizički sad pa se znači složi da smijanje mimo namaza nekva javlja na međutim u namazu, Kaja, hanači isti praniti I kaja, sori, Hasan basri Nakhye, Ibrahim Nakhye Dato, Qari, Abdes I koriste se ima Slab, lanat, dano slabta Ne slab, nego potpun slab Bojiv jiddan Potpun slab, nešta aman Kaja, da da ječe kelima srijefat da šao kod poslannika sva senome dok su ljudi faňali pa je upao u jednu rupu u jami upao pa su se neki ashabi nasmijali pa je poslannika u to na radiju da oni koji smijali da ponove da abde si namaz to je rupu u jami da malo čudno da je Čovjek, oto je sam svičak da su, kaže, ljudi koji su lagani na poslanika, to su najpametniji ljudi. Slaže čovjek na Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallame, i ne možeš mu naći lahko mahanu riječima. Nego to njemu, po njegovom stanju, nego tjene da, nego on kad on to izmišlja, znači pretizno, da ne možeš čovjek kaži da primar ova ovdje, ova ovdje hadis, ovo je da je u džaniji bila ruka, u koju čovjek da utrme i tako dalje, onda oshabi, kako se oshabi mogli biti i namazu okrenuti iza imama vidio čovjek da se je upao u rup nije rupa bila ispred njih, nego iza nije, tako ne može rupa u onoj džamin biti ispred imama tamo nego sada bih dje iza imama, znači je čudno, tako sve toga znači što ima mahanu lancu prenoslaca sama priča posebi je čudna došlo je gdje dostane sebe i od žabira da je rekao pitan je o čovjek koji se nasmije u namazu kaže يعيد adu ولا يعيد Oneju i o adulu vobu onči pone so nama za neće poamiti, neće ponamenti, ab sta je obobližla Bukhariia, zači veća sba, dďbe nas super. Eudasati koji kaž, da to nekvali, abze podogovara lučiniamak ko kažu da flori sa in kaž. Kado niče to mazu, prazovoiu roka potboiu očnika. Potrevejme očnika, da kaže taj musliman je s tog njehka ukrava taj kaj tog kofara kaže jeli pokvario abdus kaže nije pokvario namaz pa kaže subhanallah toktora muslimana u namazu nekvari abdus asnija nekvari, kak to se tato toktora muslimana u namazu to neći pokvario abdus a toč se ne smija ne tako da isto ono, mislana Allah je bilo zato mislana iz sancke pravi kada čovjeka to se nasnije u namazu to je dovoljno da se idete to što je uradio no međutim ako ponekad vidi scenu koju nije mogao suzrži i nasmije se je njegove znači, kontrole i moć onda će biti dovoljno da ponovi šta? Ponoviće namaz jer oto namaza, to je što je kvala, ali to a neće morati ponovići abdest a ako ponovi abdest to je njegova stana međutim ne možemo ga obavijezati na to zato što nema jasnog argumenta koji kaže da takav čovjek treba da obnevi svoj svoj abdest وهو مجد إمام شافيه مالك يحن دعيش حتى أبو الثورة إقابة سنتين وثنين كنت في نسيو ميتا إلغا في عبدس فساني صلى الله عليه وسلم كاجه الهديث أبو هريرة من غسطة ميتا فليغتسل ومن حمله فليتذبأ فبدأ وكوتا الميتة لا تسبب اوكطا حتى اذا الميتة لا تسبب اوكطا ا تقول غادي نوصي لك عبدستي يريد النهار هذا اولا اذا كازمو ابو حديثه انه راضي حسن قال الشيخ الامام تلميذ ابن حجر الشيخ الباني دودي انه حديث حسن zašto ne kažemo, braću, da je ovdje naredba uvijek da je naredba to vlači za samom šta obeleziti, zašto ne kažemo ovdje da je uzimanje adresa nakon nošenja meita vađib i da je klipanje nakon klipanje meita vađib molim a to činje činje. Aj, je spogost a to je spogost hajmo uzeti da je vjerovest ehe, druga kada je ma znači vizirati drugome slučaju Prvo, zato zato što niko od islanskih učenjaka o silibdu hazma, koji je jedno 460 a, i peto godine, nije kazao da je ovaj abdest ili kutanje u ome slušaju važiti. Znači to što ovaj, je četiri punak, znači to je polovinom, patički petog hidreskog stolice on je ti suđa sviđa sviđa, da vam da se sunne. I druga star, da se teda jedni kaže ko budu kupao mejtenek a operio ruke, kaže vaši mrti nisu nečisti. Zalaj hadis kaže hakim i zahedi, da je, imoh mu a šeikha albani imoh hadir kažudaj dobar. Se kaže samo da Pa ona znači prva bi ta naredba, sen, da ga se, znači bila naredba kakvog oblika, za istih bab, za sunije. Ako hoće da uradi šuradi, protivom, ne moraš. I nalazi se i e, prodaji od Ibnu Omara da govorio, sramete, je govorio, kupali sve nejte i nosili. Pa ona se, se kaže, neki kupali, neki ne ne radili, a neki se nije skupali, ki su ne ne radili. Pa je znači stvar ostale na kako? Zabodno. I fysi, to je što to je da ima i še sa vjerovoljstvim ljance, da su govorili tako Ako prosiš menjka, pokupaj se ako a, a, Ako prosiš menjka, abis tako želiš, ako ga kupaš, abis ti tako, želiš Pa nam znači sve to, to ukazuje, to da i liječa shaba ukazuje Da se nam znači, to naredom nije stila na znači ona kategorička obaveza, nego je znači i to došlo za dobrovoljno A počinut Sunja ima jaku sumnju da izgubio abdes sumja lije po mojda s'abdes na međutim nije šta obovezani, jer je osnama da on ima abdes osnama je da ima abdes a nije obovezani znači da kukono abdes ki na međutim ako tako uradi lije to je to stupio kar je to sami sa zem kad o čovjeku haditha Dulaha i Mozaida kad je čovjeko to jo nešto a se wa azza da nesta izodi njegovog tela kaže la yin sarif hatta yusna sawtan aw yadidu riha takana izazi chawek nechuje glasili se oseti miris ne oseti ne chuje glasili ne oseti miris ne znači da čovek a može sve ponekad da reče ni jedno niti ne čuje niti oseti ali je uglajo šta da izgubi od sebe to je to razlog za koji kaže wallahi nisam чуo ni mirisa osetio mirisa nisam чуo zvuka ja na osnovu hadisa ne moram, moraš hadisa jer ovdje se misle i dok ne bude ubijeđen jer svi ne treći svi to objeđen izobiva ili glasom ili ne visom, je tako? Eh, pa je spomenuto te znači općenite smo te u svim slučaju da se na znači u, uvjeri znači, u stanje halu komaj se nalazi a nini tako finalno znači ovaj, da čovjek pomože desite to i da je ubijeđen a da ne mijenja svoga abdesta pa ne mijenja znači abdesta ovdje autor kaže da je obavezda da čovjek uzme abdest samo za nama nije jedan drugi ibadit to je mišljenje autora znači da nije, nije jedan pa kaže da čovjek je i tawati da ne mora uzmet abdest da može tawati za abdest pa to je mišljenje jedan zjela učenjaka i jako večina pranika smatriju da čovjek priče da uzme abdest ima hadith, ono je da modio pričeo je oko haditha oko me tafaniča, kaže etawaku bil bajti salatum, illa inna allaha abaha ihil kelam kaže salaf oko tjabe je namaz osim salaf dozvolite ima namaz da se priča ok toga disa znači ima priče da li je to da li to riječi ashaba ili to riječi poslanika tako zovem uslako sušao je većina pravni pa smatra čovjek treba imati abdest pa je da ima da ima abdest ito tato je doticaj mishaba kaže zato ne treba abdest ovdje bi opet mišljenje i sam slučenjaka iako je sam večinu kama nika izu dojnu bitišta imama četiri meseba iako oko imama ibu hanipa poslejte od neki bitišta imama ibu hanipi da da može ibe zablja sa dobiti muštafi tako dalek hadith u komem pasanih srlutven kaže لا, je meceo il qurana illa taahir nemože daći qurana osim fist tovi ovu obuhu ča, čistoči v katve vrstevi ibe nebuka ibe staj sve drugi vrsta iobuhu če je tada čovjek nije muslimani tako dalek kadisov će prije do ulazili da će direktor znači uzima abdest prije nego što uzme musafte svoje u svoje ruke a, oko hadisa postojte spod nekih zap odbacuju drugiga pojačavaj i tako dalje kako se detaljno je argument što se abdesta uzimanje usafa a ajeto kome Allah dželešanu kaže je inna alqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun to je časni Kur'an u knjizi pomno čuvanoj ne dotičuje osim čisti ne može biti braćo nikakvo argument za neuzimanje što se često navodi znači ne može biti argument za uzimanje abdosta pri dotičanju Kur'ana zato što ovdje kaže innehu me Kur'anum kerim to je časni Kur'an ti kitabi me knjim u knizi pomno čuvajo ne osim Hrvot. Kada urečeno hodeno doti čuje ova zame ničana, koga se vraća? Nalohu hodeno maštuje. U kome se Kur'an. Kad je je Kur'an, kje se narazi u kome čujano Kako se zelo pati na kome čujano? E lohu hodeno maštuje. U se narazi Kur'an, je da Kur'an u zami, je uvijem se pije za što se da šalati. Oni uze, anedotitu tu ko? svi stil, pa se na svi ste ne mogu da ne mogu pa se to odnosi na meneke pa znači niti se odnosi na Kur'an niti se odnosi na ljude, već je ti naštana jaleo se mahfuz i odnosi za naštana meneke, tako većina mu fesila testiru zaši testiri ovaj aje imamo ovdje nekoliko stvari vo koji se spomnio kada je lijepo uzeti abdus lijepo uzeti abdus kada čovjek spomnio Allaha tabaraka otajala zbog hadisa kome se navodi kada je čovjek pošao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallame kada se abdus bio kada je postelanio i nijemo odgovorio dok nije završio abdus kaže ne volim da spomnijem Allaha dok nisam pod abdus pa znači kaže da čovjek lijepo da ima abdus kada je spomnio Allaha tabaraka otajala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 Štaf, mm. to uči šta tu, tu dođu, to uči tu dođu, ima li abdus tada kada je ustao? pa <laughs> nema abdus, nema abdus, on je tada, tada izrubio abdus, spavao je cilom dalje, kada celi čez stavač, povstaniča osele me kaže u Hdís, kada veže Bukhane je muslim kaže, kada želiš poznaći u postavu, kaže abdus ti se, abdus ti se kala što sadisti je za namaz, potresti znači okrež na de desnu stran i rizk potom je poučio davu okrež na de desnu stran Allah ho po sani kada bi spadao nareče on bi stadio desnu rup a desnu abradu tako je znači po sani kada bi spadao znači i drugi sadistina ovdje da člověk koji zaste po roči sa abdestom da ima nagradu i drugi sadistina ovdje da ima člověk nagradu hadisi 1 2 stran ka se djede dvme da mene taže Allah mene kternehu da innehu bata fahira gospodin moju postimu i svirom mi se on je za noći očist i uduje tada i da melek uđe u čovjekovu odjeću i da sa njim boravi cijelo odjeću uvuče se sobom meleku odjeću bori ako zasteš sad je a ko ti je bodo da ušao od meleka od je od Allahovi tabarak sara meleka svoje koji je dvinut hoće da jede, pije da spava ili da ponov vrati se činio ono što činio. Znači to se vrati ima odnos s ženom. Lijepo pa je to. Zbog vječke Ajše kaže u Sanih satsanem kada bi bio džunup a htio da jede ili spava kaže da bi ponovo abdestio, da bi abdestio. Znači džunup čovjek poče da večera ili da doročkuje ili tako dalje onda će abdest, to će to je sume da tako urađi. I hadis. Ebu Sejder sudja u tome kaže da je u Sanih eh, rekao i za أحدكم اهله ثم اراد آآ آآ ان يعود فلتتوقع طريقك بتي شوي فورد فا فور جليزات فا عودا سانيا با جلي يكون انا سفراتي neka الله عليه ابديه اوزمانا je sunnet Ayisa radiyallahu talama kaže poslaniša vremen kada bi se kupao džena adeta opravili svoje ruke dresne pa lijevu potom dresne pa lijevu potom dresne pa lijevu potom dresne pa lijevu potom dresne pa lijevu potom dresne pa lijevu neka ulema smata da lipo, je lijepo je onoga što je dresne pa vatra ako hoće čovjek sve se sve sve sve tako sluče je kazao su hadith da je zadnje dvije stvari bilo da je poslaniša vremen ostavio zače je, je abdeta da odna lija abdeta za Lijepo je znači da obnovi, zato što do je kaže, po svanjim sam sam abdest, se je kaže do svetu namaz, pa kad je bilo dana spobodjenja, neće kanja ove, kanja ove, će namaza s jednim Da se čovjek obnovi, da obnovi abdest, Kada god znači izgubi abdest, što smo kazali da se boli pod abdestom i znate da je poslani svala Allahu aleyhi wa sallame Rekli hadis da je povratio, pa da je šta? Reklim u posti da je promijenio abdest Pa znači kada čovjek Lepo čovjek da promijeni abdest nakon što povrati Nakon što povrati I hadis prethodne ima bilala Da je upitam da je poslani svala upitao Šta činiš? Čuo tvo sam tvoje stopala it is vecetoj papuca deletu kaže trebete jedan dio dane noć kada nadusim potom da nakonjam dva prociata kaže u jedan i kada i ola hesabali hadis alqut ila sawatu inde a ne dozvolimo da ga li haja no sidem kaže da se jedan razu vai što da čori koi ali je znači update kada Nakon toga doluzi toga, ali je potiranje po mjestoma pa ćemo išlao hvala u našem narednom duženju koje će biti nakon mjeseca Ramazana. Prvi, znači prvi utrat, ja ne znam sada strašno ne mogu odreći, ali za ja mislim da će Ramazan će vratno biti ovaj ovaj Bajram će biti vjerovatno. Uutra može, može saku utorak. Utrac, mo u utorak. svakom slučaju, ovaj ako je Bajram, znači nećemo to vrijeme ćemo prolongirati. Nećemo znači sada raditi. Znači onda će biti faktički, 30. 31. 31. oke. Okay. 33. tog utorka, tako? Da yes. radi sada to. Eto znači Tuesday, 31. Yeah. znači. U riječi sad, yes, 31. znači oktobra, ako Bog da, inšalahu tala, nasljet ćemo. Pošto je Ramazan, ovaj, slata je drugačija, znači ljudi poslije, pošto je Ramazana je travje, posle je menove, jačije je travje, su šupame. Uglavnom, nasljet ćemo, znači, inšalahu tala, 30. oktobra, sa potiranjem po Allah. inšalahu tala. Studio Keser Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samstvo sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse124020 klins, Austrija ili na web portalu ب تka